The city's greatest contribution is the ones you leave behind Raised on the ways and gentle kindness of a small-town southern man Callous hands told the story for the small-town southern man It all to keep it all together And keep his family on his land Like his daddy Years wore out his body Made it hard just to walk stand You can Break the back but you can't Break the spirit of a small town Southern man And he bowed his head To Jesus and he stepped for Uncle Sam And he Only loved one woman is always proud of what he had He said his greatest contribution is the ones he'll leave behind Raised on the ways and gentle kindness of a small-town southern man Finally death came calling For the small town southern man He said all right cause I See angels and they got me By the hand Don't you cry and Don't you worry I'm blessed and I know I am Cause God has a place In heaven for a small town Southern man And he He got his head to Jesus and he stood for Uncle Sam. And he only loved one woman who always proud of what he had. He said his greatest contribution is the ones he leave behind. Raised on the ways and gentle kindness of a small town southern man. Raised on the ways and gentle kindness of a small town southern man Från oss i Småland är faktiskt än ganska lång väg. Men likväl så kom herr om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg, den speldeck och grammofon. Ja, vi är igång här på Sverigekanalens webbradio som kör live varje lördag från klockan 16.13. ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi kör live från Dalarna 21 juni 2014. Varje lördag från 16.30 är det live och det gäller kanal 1 och 2. B-datan kör kanal 3 och 4. Och eh, vi hör eh, Johansson's Boogie Woogie Waltz. Vår adress är i alla fall kulturföreningen Jallarhornet, box 42021 och det är postnummer 12612 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarhornet, box 42021, postnummer 12612 i Stockholm. Pluskyrekontot är 634 252-1. 634 252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. Vi har en del avbetalningar här nu på närrådetföreningens fakturer som aldrig kom under 2013 och det ska avbetalas ända fram till september månad. Så skicka gärna ett ekonomiskt bidrag. Vi får ökade också internetuppkopplingsomkostnader också. Alltid höjer från 150 till 409 kronor från det första juli. Vi dyrar det med internetuppkopplingen här. 21 juni 2014 har vi Och det är dåligt veder i Sverige och kyligt veder och det finns ingen sommarvärme på gång heller. Det kommer till och med lite värme från elementen också. Och vi har väl ingen karpstripare med oss denna lördag. Jag kommer att återkomma lite längre fram här. Dra på lite högre volym på musiken. Buggi-buggi-buggi-buggi-buggi-buggi-vall. Wow. Hey, Honki-tonki-tonki-tonki-tonki-tonki-tonki-tonki-tonki-tonki. Bom, donke bon. donke donke donke. Ja, bom. Swing it, Stefan, das tack. Bon. Hey, donke donke donke donke. Ja, bom. Donke donke donke donke. Ja, da ist Swingte Mario Hansson tack. Ja, men där är det. Vi har godan. Jag ska säga också att vi har ju en samsändning mellan Sverigekanalen och Stockholms Närradio 88 MHz mellan klockan 18.00 till 18.30. Gällar honet äh, sändes ju från tidigt 1990-tal mellan klockan 17 till 18 på Stockholms Närradio och från 1994 tror jag det var på sommaren så utökade vi från 17 till 18.30. Men från april månad i alla fall så har Gällare Hornet tagit bort sin timme mellan 17 till 18 på Stockholms Snärradio 88 MHz och behållit då bara halvtimmen mellan 18 till 18.30 och äh, vår ansändningstimme 17 till 18 har tagits över av Geo Lindberg och Radio Frekventa men en samsändning kommer i alla fall ske och vi kommer ut live över Stockholms Snärradio 88 MHz jag är ansluten till en server här Och vi kör från B-datan, eh C-datan skulle vara. Och referensspänningen sker från B och C-datan. Skype gick igång här och eh, även telefonen fungerar ju. Vi ska se där. Hon är hemma pluggen nu då. 16 oh. 521 och 40 Åh. Förrknar ju det så precist ju. 16 521 och 50. 16 522 och 0. Alltså dansbandslåten att det spröker ja, nu också. 21 juni. 16, 52 uh, och 10. Nu hörs jag genom telefonlurans mikrofon. Koppla bort henne och nu är jag tillbaka till den vanliga mikrofonen här. Så att det är 21 juni 2014 och vi kör live här. Uh, vi kan ju ta den här låten från början här då. Ska jag vara tyst? Då ska vi veta... inte... Oj, nu måste jag vara tyst. Heal the wounds of the poor join in the choir We're still listening to As a father fought at home To hold an And grant right out this shop Ja, den här tågstrejken. Tågstrejken är ju över faktiskt. Det skulle ju bli ett ämne värre. Det drabbar åt godsterminaler också i Göteborgs hamn och rangerbangårdar. Containerterminalen och Stockholms pendeltågstrafik också, det skulle drabbas. Men äh, Som tur var så äh, löste man den här konflikten där fackföreningen SK satt det hårt på tårtan alltså för deras medlemmar kan ju inte leva på att bara ha jobba visst antal timmar eh per vecka och vissa helger och så vidare de måste ju ha en riktig ordentlig lön då och känna någon trygghet i jobbet också så att vi åliga transport fick faktiskt vika sig ordentligt där Nu är det så klockan 17:00 här och ska jag ha en automatisk inspelning också utav Jo Lindbergs program och det startar upp här också. Det är dubbla inspelningar här ja. Kom igång på B och C datorn jag och spela in. Så det är schemalagt. Rörmar Jemtlanden. Rörmar radio. Lite högt inspelat det här. Jemtländsk folkmusik inspelat från har ja, inspelat från kassettband faktiskt låter väl högt. Det är ganska så högt inspelat, lite överstyrd. Jag tror jag sänkte den ner sen också där. Eh, men jag hör att det var lite real. Ja, la fallet i början var det lite överstyrd faktiskt. Det bästa man kan göra när man för över är man före över kassettbandet att göra lite provinspelningar också först och se hur om det blir för lågt eller för högt. Och sen får man ställa in tills st det låter mer vettigt. Hon har klockan passerat 17.00. Och eh uh, jag kan lösna lite grann på hur det låter på över B datorn. Jag provar också några gånger att bara ha en dator igång. Men då hörs ju allting på datorn och ska jag sitta och lyssna på F fördröjningssignalen, då hörs det hörste ju också. Då blir det som ett slags ekoeffekt så där så blir man tvungen att två datorer igång. Här kan man också välja att köra Winampen som man streamar ifrån med med eller utan equalizer och med eller utan förstärkning re, re, gain heter det någonting där. Visa låtar är mycket starkare än andra låtar och då blir det lite så där kraftigt lite för kraftigt och överstyrd. Här kan man ju välja här och köra replay gain heter det. Använd ljudförstärkare Förhindra avklippning på spår För inställd källa Och så kan man ställa in här då Plus 3,5 decibel här Till exempel nu Vissa låtar är mycket starkare än andra låtar Skype är igång i alla fall Och vi heter Dala Gunnar här Vi heter Dala Gunnar om ni har Skype Telefonnummer till studion här i Dalarna är 0-2-2-5-6-0-1-4-3. 0-2-2-5-6-0-1-4-3. Alltså 0-2-2-5-60-1-4-3. Skype är användarnamnet Dala Gunnar- Karpstripa var upptagen Det var i alla fall 20 000 människor På Skansen där Det kom ingen regn men det var ju Väldigt kyligt veder Men alltså 20 000 människor Som firade traditionellt Missommarfirande I Missommarstången faktiskt På Skansen 20 000 människor alltså Trots att det var kyligt Och till största delen muret veder också Vi har ju ganska dåligt veder nu igen Jag var ute i veckan här för jag visste att det skulle bli sämre veder. Och jag hade faktiskt en liten jacka med lite foder på. Jag kommer inte ihåg om solen tittade fram lite grann men det var väldigt besvärliga vindar. Kraftiga, kyliga vindar, otäcka. Och hem var det en blåst rakt upp i fejset. Det var en riktigt kraftig motvind och tungt att bära var det ju. Så det var inte roligt, men det skulle ju bli ännu sämre veder och så. Så det är tråkigt att sommaren... Man har ju varit med om många somrar. Men är man 53 år så man har man varit med om mycket somrar. Så man har regnat bort. Det är ju en kort period som vi har det här. Och det gäller utav sommaren är ju inte bra helt enkelt. Och det förstör ju för olika arrangemang och liknande som får ställas in. Och... Till och så musik eller mer som få ström missa om de kommer i kontakt med med fukt och sånt. Ja. Jag har ju läst väldigt mycket saker här. Jag kan ju ganska mycket om eh, historiska saker och till exempel eh, ja, järnvägen uppe i Roslagen har vi ju mycket här uppe i huvudet historiskt punkt nu och Stig Lundin hemsida. Förhoppningsvis kommer SL att att fatta beslut om att bygga tillbaks järnvägen mellan Kårsta Rimb och sen kommer ett beslut angående en linje mellan Ormsta och Arlanda flygplats. Eh uh, Vengorn slott händer det väldigt mycket. Det har ju misskötts av den förra ägaren men faktiskt så var det ett nytt företag med en ägare som bor i Odensalen där tror jag lite Olle Larsson till exempel Vängerns slott alltså. Jag cyklade ju förbi många gånger och även upp till Askarehages naturreservat som finns där uppe. Kosarna som var där uppe i kohagarna som saknade horn va, de kom från Antuna gård, den största bondgården i Upplands Väsby och jag träffar också ägren en gång där. Det finns både filmer och bilder. Det ligger vid Gårdsviken heter det ju då. Så att mycket fåglar som samlas där på våren och på hösten. Hundratals, tusentals med sjöfåglar och såna här kanadagäss yes och liknande. De var ju där och förstörde badplatsen också Skjulagårds Skjulagårdens badplats. Men fick jag såna här kanadagäss också som kom fram till mig någon meter ifrån mig och den ja, den käkar ju gräs och den pruttade och den sov en stund och den putsade sig och så. Och jag vågar inte klappa den men hon vill ju inte ha min smörgås heller. Skillnad mot de här fräcka ändarna. Men människor kan inte vara där. Det var ju hundratals med gäss som så putsade sig och, och, och de sket ju helt enkelt och, och och och och det var ju fight också slagsmål helt enkelt. De tog över hela badplatsen där alltså. Hur Sjö, hur går den spalplats i sikten av stad. Men eh... Rosesbergs slott genomgår ju också en upprustning. Och Steninges slott likadant med den nya ägaren Per Tåb också. Det kommer ganska, planeras ganska mycket bo, bostäder också där. Per Tåb alltså. Som har ett fastighetsbolag. Och Vengarns slott har det fått en ny ägare också. Och samma dag som det här bolaget tog över verksamheten. De sysslas med fastighetsrenoveringar. Så var det en pyromal som härjade och brände ner två stycken lader. Nu byggs det upp igen och dammstugans café byggs upp och man har betande djur. Det är 503 som inte har skötts på 30 år som måste vårdas. Och man ska bygga 80 parhus och radhus eller villor och parhus. 80 stycken alltså. Och man röstar upp befintliga byggnader och liknande på Venngarns slott alltså. Det är venngarn.se då det var Olle Larsson som bor i Odensala så att det händer väldigt mycket faktiskt. Det måste vara stora investeringar investeringar som det här bolaget gör. Eh, det var det stora vita huset där på Vängorn har ju varit en alkoholistanstalt då. Så att nu har man ju gjort hotell där, hotellanstalten. Ska man bygga upp Dammsluga ganska café igen där. Det var ju mycket fastigheter som var i missär där faktiskt tidigare ägaren. Så nu händer det väldigt mycket och det är mycket projekt igång. Det märkliga är ju så mycket som händer på Vällinggården där och så mycket de ska göra. Men jag var i Söderby en gång faktiskt där man har omfattande hästverksamhet med 250 hästar och såna här ridbanor som går under järn, det är Arlanda banan som går där. Söderby gårds häst eh ja det här bolaget har alltså tagit över hästverksamheten också, man tränar hästar och och så. Det är 250 hästar då. Så här ridbanor, man tränar med surk bakom där. Så att det här bolaget har även hand om häst hästverksamhet på Söderbegård. Annars ser du fastighetsförvaltningen man sysslar med. Det var lite krångligt med namnet på det här bolaget, men man kan gå in på vendgarn.se. Så att det händer väldigt mycket och det är ju stora byggnader och sånt som, som måste åtgärdas på olika sätt helt enkelt och vårdas. Så det är ju fantastiskt att, att nu händer allt det här va. Vängarn hade ju precis som Steninges slott också djurverksamhet tidigare och även Rosesbergslott hade ju oxar. Det är ju sådant som heter Oxstallet där. Och polismyndigheten kommer till Rosersberg för några år tillbaks och bedriver både utbildning och och och och olika övningar och liknande där. Bara faktiskt några kilometer från militärens uh, verksamhet också. Eh uh, vi ni ringer in sitt telefonnummer 0225 eh 60 143. 0225 60 143. Har ni Skype så kan ni anropa här pådala Gunnar. Alltså det är så mycket som händer på på Vängarn slott. Det är ju stort område och så man ska alltså bygga 80 stycken villor och parhus och rusta upp olika byggnader och så vidare. Det det kommer hålla på i många år det här då. Vad jag sa 80 villor och radhus eller parhus var det som ska byggas och man har det betande djur redan som håller landskapet öppet då. Det fanns en förskola också faktiskt där för länge sedan men den fick ju faktiskt stänga igen. Där. Och det är mycket bostäder och liknande som är i dåligt skick där sen tidigare som måste åtgärdas och sånt. Och det här stora vita huset är som sagt var den tidigare alkoholistanstalt där man har öppnat hotellverksamhet. Så det är mycket som händer på på väg och nu kommer det hända under flera år framåt och det var ju 503 som inte har skötts på 30 år som man måste åtgärda. Och på sikt så kommer tre den börja att återuppbyggas i själva och så. Så att det är ett fantastiskt kulturarv och Ole Larsson tror han hette där eh i självboende i i Odensala. Och starten blev inte så bra. Det var en pyroman som brände ner stora ladebyggnader där. Och det var ju en liten torpargård faktiskt där på vägen lilla grusvägen i mot Märs ösikterna båtklubb som brändes ner. Och det hade faktiskt släpat runt på mat tidigare och gömt i den här ladan och den brändes ju ner. Så det finns mycket slottar nere och Vengarnslott har ju verkligen misskötts under många herrars år. Paulen tidigare ägaren borde verkligen skämmas men nu händer det grejer. Och eh, det är mängder med byggnader, stora eh, kvadratytor. Och det är ju en historisk eh prägel på hela området va. Så att det finns mycket arbete och sköta om de här. Det har varit en betongfabrik också faktiskt en gång i tiden där. Det finns också byggnader som det är några företag i. Och nu hör jag att det blir alldeles förstärkt här på den låten där. Fast jag hör musiken starkare än vad ni gör. Jag kan sänka ner den där förstärken. Så att 20 000 människor trotsade i kylan och det var ju tämligen dåligt veder. Men de slapp väl regna i alla fall på skansen med traditionellt eh, missomarfirande helt enkelt på kanar 18 till 18 så att det har vi en samansändning med Stockholms närradio och jag ligger ansluten här på anslutning nummer 5 igen server till Stockholms närradioförening på och eh vårat pluskonto står öppet det är 634 252 1 vi kommer ta och betala fakturor från närradioföreningen som aldrig kommer den 2013 och hålla på fram till september när det är klart ja. Men det är ju så att delar av sommaren är inte bra helt enkelt. Från tidigt 60-tal fram till början på 70-talet så hyrde, hyrde vi en stuga. Eller mormor och hennes gubbe. För jag blev ju fosterbarn. Min mamma lämnade Sverige 1964. Jag har kontakt mest med min syster också, Anna-Lisa Borg. Nolan och hennes lilla dotter Emmett det har faktiskt gått det blivit riktigt en söt liten flicka nu. Och 64 åkte min mamma ner till Australien och lämnade mig och min halvbror Christer också kvar i Sverige. Det är ganska rörigt det här också. Och Michael Macnamara till exempel, han föddes i Australien som Johan Sätteströmm och han blev alltså verkligen mobbad för sitt namn också. Man kan inte heta Johan Nilsson. Liksom. Det är ju ett tjejnamn bara så att han fick ju fightas hela skoltiden där nere. Han bodde också en kort period i Sverige och sin farmor i Göteborg och sen bytte han namn faktiskt. Han var tvungen att byta namn. Han kunde inte heta Johan Sätteström. Han var ändå född i Australien och föddes som Johan Sätteström och blev mobbad. Så han fick byta namn till Michael Macnamara. Men det är medans min syster Anna-Lisa som jag har kontakt med och vi har ju alltså en svensk mamma tillsammans så att säga. Hon har ju svensk påbråd. Det är väl sammanlagt fem stycken syskon där nere i Sydney. Men eh, från tidigt 60-tal i alla fall och till och med min mamma hon var ju bara 16 år när hon fick mig hon var uppe också på Väderö, Elmstad och Västernäs och familjen Sögren som hyrde ut en stuga där. De hade lagt ner sitt jordbruk och djurverksamheten redan 1960. Och Äskilhet är en gubbe där som hade jobbat på sågen i Åsvik. Och Rut hette också en tante som lagade mat åt soldaterna på vädjeskjutskolan. Det kom upp militärbussar i transportkolonner från 113 Nordtälje regementet där. Eh uh, vad heter de andra nu då? Uh, uh, uh, uh, hette de? Eh ja. Eh Sjögren heter de om jag och Bengt lekte jag med. Bengt Karlsson som var son till Erik Karlsson som gifte sig med hon hette väl Ulla Sjögren va. Och sen fanns det väl en som hette ja, han namnen. Och de flesta de ska vara döda nu helt tänket. Det var någon gammal tant som var kvar i Gåsvik där och man brukade cykla till Gåsvik också handla lite en affär där. Jag ska stäkas återkomma. Har det bara flera bröd det var det. Men Erik Karlsson i alla fall ehm um, han gifte sig med väl Ulla Sjögren. Som bytte namn och Bengt Karlsson var ju son till Erik och Ulla. Föd Sjögren, Sjögren. De hade en dotter också faktiskt. Vi har den gamla gamla bild här på när hon gifte sig. Men Raggare som hade en stor Raggabil som hade sån här tuter som tutade. Tut -tut -tut -tut, tut tut tut tut tut tut tut. Och så rev de ladorna också senare där gamla ladorna där de hade haft djuren och sånt. Men det var kor i hagarna där i alla fall och det händelt koserna rymde också ibland faktiskt där och sen längre bort så fanns en bondegård faktiskt i vägens svängen till Åsvik. I Korsningen kan man se att det finns en bondegård och där kunde man dricka riktig mjölk på 6000-talet och det var någonting annat det. Eh Helge hette en gubbe också som bodde längre upp och på midsommaren så tror jag vi gick Genom skogarna fram till Kista hembygdsgård faktiskt. Ni kan ju besöka Väddö hembygdsförening också. Kista hembygdsgård. Vikingar Lunden var en festplats som fanns och finns fortfarande kvar också. Och en badplats som heter Sandvikens badplats med en fantastisk badstrand. Uppe på bergen på den tiden så fanns det fortfarande kvar. De militära hemliga grejer som var inne i bergen där. Riktade ut mot havet och mot fienden med det var det var borttaget de här installationerna som fanns ute med kusterna förut i de här bergrummen då. Och Sandvikens badplats finns fortfarande kvar med med, med små stugor man kan hyra upp. Det är en otrolig badstrand eller en sandstrand. Som ni kan se bilder och sånt. Så att dit åkte vi. Och eh äh, min min moster Lotta hade en kompis och hennes pappa skötte Baghusbron han var brovakt va men det fjärrstyrdes ifrån Älmsta bron då med kameror så att Älmsta brovakten i Älmsta fjärrstyrde bron i Baghusbron då Sen från tidigt 70-tal så blev det istället en fritidshus som mormors gubbe Bosse fick ärva ute på Vega nordesköldsvägen ute Haninge och det var ju 30 år alltså samhålagt. Men äh, det var kanske från 71 ungefär så. Det var ju mycket närmare också. Tog ju bara sen när motorvägen var kvar, klar till Haninge och sånt. Jag gick upp till V upp till Väddö tog ju verkligen tid att åka alltså. Eh det tog sin tid att komma upp dit eh då utanför Älmstova. Väster ned sätter det. Och vi fick det cyklokset igårsvikta där faktiskt till en liten affär. Kommer jag ihåg. Och Bengt, han hade ju en kompis med ett Ronny tror han hetten, en, en fet knopp. Både mamman och pappan var feta och chocka alltså. Som bjöd på kaffe eller på på saft och bullar och de hyrde också en liten stuga där uppe faktiskt. De min moster hyrde stugor också där uppe långa år senare. Det fanns såna här mjölkpallar också från den gamla tiden. Nu kan jag kanske ha sett eh, mjölksentralen. Det kan man även se här uppe också. Jag har sett eh när jag var ute här till lika butiken så hade de någon sån här mjölkpall på ett ställe här. Det finns också här det heter ju mjölksentralen. På 1976 Bwala. Det, det var ju så här mjölkkannor som hämtades och mjölkpallar hette det ju då. Man satt ut de där kannorna på. Det hade ju blivit ett annat system sedan. När de kom i stora tankbilar då. Men var de här mjölkkannorna var ju från början då. Och det hette ju... Uh, I Stockholm hade man ju järnvägsvagnar med kossor på. Enskede där. Och uh, Lokamotorn med kossan på hamnade väl uppe i någon tågförening uppe i Sala tror jag. Lite sådana här Lokamotorn med kossar på. Så det hette ju mjölkcentralen och sen blev det ju Ala. Ja. Jag har faktiskt en bild också när jag var ganska liten där. Jag kan det varit slutet på 60-talet. Jag hade faktiskt en egen liten kos i hagen där. De andra kosarna de sprang ju in i skogen och var lite rädda. Det var så kriger var det då. Så att jag samlade ju in gräs och hade en liten den här plastbalja med vatten också och höll på med den där kosan. Jag hade en sköldpadda också faktiskt som försvann. Men Jag fick faktiskt höra utav min moster också, tror jag det var, vad som hände med den där sköldpaddan. Den hade ju faktiskt rymt iväg. Vi lämnade den bara några minuter och så var den borta. Men gubben Eskil hade faktiskt hittat sköldpaddan vid vedtraven. Där hade den hamnat upp och ner nämligen. Och så var det utedass också. Och så hade de lite odlingar också där sjögräns bakom det där dasset. Det var ju sådana här ärter och morötter och grejer där. Badplatsen bok så fanns det nere vid Väderkanalen så man fick dela den badplatsen tillsammans tillsammans med eh, koser också. Det värsta var att jag höll på att drunkna nämligen. Vi var ute med min moster också Lotta där med på den här badmadrassen eller vad kallas man flyter på. Och jag var ju rätt så liten och jag kunde ju naturligtvis inte simma men jag, jag hoppar ju bara av den där madrassen plötsligt och jag sjönk ju helt enkelt men hon drog upp mig i håret så att jag slapp eh, förlora mitt liv där i Vaddukanal. 1976 i alla fall så fick jag åka med gubben Erik. Han besökte faktiskt min mormor ganska många år. Han skulle upp till Sörjes sjukhuset. Han hade han hade mycket kramper den där gubben. Så han satt alltid där och han fick kopp kaffe och någon, någon bulle och sa att så har jag värk här och så går värken här och så här värker det också så liksom det var bara kramper och värk. Men för sista gången besökte jag Väddö och Västernes och bodde väl kanske i om det var en vecka eller om det var två veckor någonting hos Erik stuga nere vid Väddökanal och sonen Bengt som bor på Tjockö i Norrtälje kommun och åka båt mellan där. Han har ju fått ärva Eriks hus då. Jag pratade nämligen för att ja, det är bra länge sen nu med Lars Sjögren till och med att jag minns men han minns mig och till och med min mamma som är mycket ung var uppe på Välde också i början på 60-talet då. Eh och den butiken där vi handlade mat faktiskt eh ganska nära Välde möbler där blev det där sålde de kläder sen istället. Och så ligger en golfklubb också ner ner mot Väldekanal där. Och vi var väl uppe i Grisslehamn också. Ja, men hade ju planer på att bygga ett höghus faktiskt i Älmsta, men det blev aldrig av. Men man har byggt lite nytt också på väg mot Grisslehamn där. Eh, en liten bit utanför Älmstad så har man byggt en del nya hus där vid vattnet. Men och höghus blev det visst aldrig. Och eh det kan mycket om det här med järnvägarna i Roslagen som har varit och så. Vi har ju besökt Lenna katten också 2011 vid Marie Lund station där. Gick in i kyrkinstationshuset och det ringde också på såna här liten eller liten med de här gamla telefonerna som man fanns förr i tiden. För att det det är systemet man har på gamla järnvägarna och det ska ju vara precis som det på den gamla tiden med med uniformer och såna här saker då man ringde helt enkelt på telefon mellan stationerna. Och eh det är mycket alltså med järnvägarna som fanns i, i Roslagen på den gamla tiden. Men jag var faktiskt i Norrtälje kommun för några år sedan. För jag cyklade ju från Märsta till Kårsta och studerade den, st den rostiga stoppbocken. Det blev ju avklippt här 1981. Då. Man ville ju till och med lägga ner den där till Enholm. Men jag gjorde ju också en lista på hur många stationer jag har besökt på cykel då, från Märsta på Roslagsbanan. Och det är ju ganska imponerande. Det är ganska kul att jag filmer också framförallt när man har filmat ur förarhyttarna för att det är lite annorlunda än när man när man sitter inne i ett tåg filma så ser från förarhytten. Det Körsta har jag studerat en gammal stopp jag Rostbocken och mellan Lendholmen och Körsta är det ett tamsträcka med tåganmälan då man får anmäla. Man kommer till in i Lendholmen och sen ska man ha fått körtillstånd för att komma mellan Lendholmen på enkelspåret utan en mötesplats till Körsta och när man har kommit in i Körsta så ska man säga till och sen har det kört till stånd mellan Kårstaleden och Lindholmen och det finns bara ett tåg på sträckan. Det var ju nere i ventilationen därför det tog sen. Och den här omfattande strejken är ju faktiskt över nu och det det var ju på väg att bli ännu värre. Med stopp för godstågen med i Göteborgs hamn och containerterminalen i Kvill i Göteborg och södra Stockholms pendeltågstrafik skulle drabbas också. Och nu finns det fister förslag på ett länsöverskridande kort för SL och UL mellan Stockholms län och Uppsala län. Ganska intressant faktiskt. Eh man måste alltså ha dubbla kort idag för SL och UL. Nej jag bodde i alla fall en kort period i Allmänge också 2,5 mil öster om Uppsala. fick man åka buss 809 men jag var aldrig nere vid station där den ligger bakom Konsum affären fanns också ett passkontor i Allmunga som hade öppet några timmar mellan 17 eller mellan 14 till 17:30 tror jag det var. Och August August pizzeria och nånting sånt där ett motell eller vad det kallas då. Så att Allmunga var väldigt litet, 750 invånare har man idag. Och där bodde jag väl kanske i 10 månader faktiskt eh, ganska jobbiga bussresor och ganska långt att ta sig till eh, tågen på Stockholm central. Måste jag säga att det var det var 9 mil helt enkelt. Eh så det var jobbiga tågresor faktiskt. Jag återkommer. I never promised you a rose garden along with the sunshine.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 So you better think it over when well, if sweet talking You could make it come true I would give you the world Right now on a silver clatter But what would it matter So smile sing you a tune and promise you the moon but if that's what it takes to hold you i just a soon let you go but there's one thing i want you to know you better look before you leap still one ja eh uh, ska vi se här eh uh, klockan 18 ska vi inte glömma bort att vi kommer ut på Stockholmsnärodde också en halvtimme har en samsällning då mellan Stockholms närradio och ICA Kanalens Sverageradio. Vi kör i live varje lördag från 16.30 här och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har den 21 juni 2014 och vi kör live här från södra Dalarna. Jag vi vill ungefär en och en halv mil härifrån till gränsen till Jävelborgs län, Gästrikland, Häls län och södra Norrland. Eh <laughs> uh... Men det tog ju slut då när mormors gubbe fick ärva ett fritidshus ute på Vega i början på 70-talet där på Nordensköldsvägen 61. Vi fick ju faktiskt Anders Sten också som granne under en period. Men han har flyttat vidare. Men ett tag så bodde Anders Sten som granne där faktiskt. De brände upp två bilar för honom också. Det var ju inte roligt. Eh uh... Men jag hade en liten cirkusvagn också där ute som var ombyggd. Den hade varså, den hade alltså rullat på vägarna som en cirkusvagn faktiskt, men så hade han gasolspis och diskbänk och allting. Jag hade till och med modelljärnväg där ute och jag och Mickans klander faktiskt vi byggde upp en modelljärnväg runt den här stugan. Ja, det är modelljärnvägen inne i stan på Södermalm, men jag tog ut den på vägar på sommaren där och det var någon de smågrabbar en gång som gjorde inbrott i stugan och snodde några lok där som de hade grävt ner man som tur var så kom de med sina föräldrar och och bad dem förlåta sig och pekade ut var de här tågen var nedgrävda. Eh uh, ute på vägen så var det enkelspår där och jag åkte också under energikrisen en gång med de här nynästågen med gamla bruna lok och vagnar. Det var alltså energikris och det var bensinransonering i Sverige. Det var en dålig tidtabell innan pennetågstrafiken kom igång med X1-tågen. Ni vet de här som inte var byggda för den svenska vintern. Det skyllde ASEA skyllde på SC att inte SC kunde underhålla tågen. Då blev det ju tågkaos. Jag fick ju faktiskt på 80-talet sätta in insatståg med lok i varje ände och gamla bruna B6 vagnar som rullade fram och tillbaks när de här X2 tågen inte fungerade. Eh de var ju inte byggda för den svenska vintern som sagt var. Jag åkte i alla fall då från Stockholm Södra i ett tåg som bestod av ett delok och sen var det väl bara kanske tre stycken B6 vagnar och det var ståplats som gällde kan man säga. Det var ganska trångt där inne och det gick ju flera timmar mellan tågen också var han Dåligt hittabel. Man byggde om stationer och satte in pendeltågstrafik där från sommaren 1973. Senare så förlängdes pendeltågstrafiken också mellan Västerhandinge och Nynäs hamn. Idag har man ju dubbelspår. Jag är inte säker om dubbelspåret är färdigt fram till Tungelsta. Man håller på att bygga en ny båthamn också i Nynäs hamn. Och det ska ju planeras för godstrafik och liknande. Värtan kommer väl att avvecklas också. Det är åtminstone delar av Värtan. Och ett oljelager i Nacka som heter Bergs oljelager. Ska avvecklas och saneras. Och där kommer Nacka kommun att bygga bostäder. När det gäller järnvägarna i Roslagen så körde man... Från Stockholm Östra. Persontåg mellan Stockholm, Rimbo och Halstavik. Stockholm, Rimbo och Faringe till Gimo. Faktiskt, det är inte många som känner till att Halstavik och Gimo har haft dräkttåg från Stockholm Östra. Persontrafiken lades ju ner där på 60-talet och eldriften kom på 40-talet mellan Stockholm, Rimbo och Nortälje. 1967 tog man bort kontaktledningen mellan Rainbow och Nortelje och körde dieseltåg. 1969 så lades persontrafiken ner. Det gick också fartyg till Nortelje. Jag har för mig att min mormor sa att jag som liten åkte någon sån här båt. Om det var till Åland eller Finland. Sen försvann de här fartygen från Norteljehamn och gick upp till Kapellskär och Grislehamn istället. Men det mödjligt att jag har varit på Åland och Finland så väldigt liten när fartygen gick till Norrtäljehamn och det var alltså rälsbuss tåg långa rälsbuss tåg som gick ända ner till Norrtäljehamn. Ni kan besöka samlingsportalen.se och får ni söka eh på orter för att få fram bilder. Eh jag tror att det var 600.000 bilder. Det var ju 100.000 tals med bilder och det är svenska järnvägsmuseet i Gävle som som är ansvarig via Trafikverket för samlingsportalen.se ett unikt det var även ett, ett bibliotek också med böcker och tidningar och sånt som finns i i Gävle. Jag kan ju självklart väldigt mycket. Jag jobbade 27 år på järnvägen totalt och ja, det var ju statens järnvägar, det gamla statens järnvägar och sen var det ISS Traficare som sen försvann som gick så dåligt när den här bolagiseringen kom. Det som skulle bli så väldigt bra, men det blev inte så väldigt bra. Extra det persontåg på, tåg på Stockholm central först för Stockholm ban som sen byggdes om nytt till Stockholm Klara som sen lades ner. Från 97 så började vi växla på tåg också i Tomteboda och från 91 så var man radiolocks operatör med gamla U-berlok som var ombyggda till UE och eh uh, Udelok som avgick till UF lok och få 97 så fick vi också två stycken Arcelok till Stockholm central 10 27 och 10 39. Vi började alltså åka med någon Stockholm central och Tomteboda och växla på tåg. Det här var ju alltså gamla statens järnvägar. Innan bolagiseringen så hette faktiskt SJ Goods, SJ Green Cargo heter de, men det blev sen Green Cargo. Och SC fastighet det blev järnhusen och så vidare. Det heter idag SC AB. Tragiskt nog så var jag faktiskt en tidigare arbetskamrat faktiskt som drabbades utav en hemskhet också. Det var flera kamrater som började jobba på SC då, SC AB ut i Hagalund som är Europas största tågdepå. Och den här killen fick en järntumör faktiskt och han blev helt blind så att det är sånt som kan hända och vad jag vet så rökte han inte det är mycket tragiskt man var ju med och med lite mycket också om, den stora ombyggnaden av centralen pågick från 1984 till 1990 man då däckade över den norra delen och det finns planer på att däcka över mera man byggde då World Trade Center det var ju täbligen besvärligt också för oss när det var strömlöst och spåren var avklippta och så vidare och bygggubbar som gick i spåren och höll på att bli eldkörda. Det var en besvärlig period kan man minnsa att säga och idag finns det inget som helst eh så att säga det finns inga växlingslok eller någonting på Stockholm central det finns ingen postterminal eller någonting var tomtetborda ska också avvecklas det byggs upp i Rosersbergs eh, Sheila krysset äger alltså ett enormt stort område som heter Rosersbergs logistik. Där bygger man på gamla rågfälten en helt ny postterminal som ska ersätta Tomteboda och Tomteboda har ju genom tekniken också kraftigt minskat sin internationella genomvarens lopp. Den gamla banhallen vill SL ta över och göra om till en bussdepå faktiskt. Så från 1997 i alla fall då började vi köra RS-lok 1027 och 1039 men efter ett tag försvann 1027 ner till Göteborg och sen försvann också 1039 för SJ behövde de ute på linjen. Jag vet i alla fall att SJAB har ett lok i Hagalund som är ombyggt och svart och som heter 1039 som används som växlingslok. Men de använder ingen radiostyrning och sen är det speciell personal det på operatörer som växlar alla tågen. Det är inga lokförare som utför de tjänsterna. De hämtar bara och lämnar tågen vida vid en viss gräns där. ICS sköter ställverket och Fällikarl i anläggningen och man sköter också eh, tvätthallen. Det ska byggas ett nytt ställverk också i Hagalund. Och jag jobbade faktiskt i Hagalund under fyra veckor i maj 2005 då SAS AB ville säga upp avtalet med ICS Trafik här om tågstädningen eller fordonsvården på Stockholm Central och istället ta in Mari A, Marissted AB, men efter omfattande kritik och artiklar så bröts det avtalet, men under vi var då uppsagda helt enkelt då fick jobba i Hagalund främst på nätet eller med storstädning. Och där kan man säga att tågen verkligen görs fina så att säga. Man använde dammsugare och och majör specialuppdrag också om det är väldigt smutsiga vagnar så kan de ställas upp och särskil spår och där kan de få hålla på så i flera veckor och jobba med de här vagnarna tills de blir. Men det är klart det beror på hur mycket smutserna satt sig i men man SJAB bygger om också gamla 80-talsvagnar, rustar upp dem och målar om dem och gör dem väldigt fina. Och nu ska det inte heller finnas några blå X-look kvar och de här blå X-vagnarna ska ju också bli svarta så att det är den färgen som är SJAB tyvärr har valt likadant de här gråa tråkiga färgerna på X5000-tågen. Men jag cyklade upp till Mojen där vid nya kommunalhuset i Knivsa som smög faktiskt en X55 bakom mig där under provkörning, men de ser väldigt fina ut i alla fall och X5:orna har fungerat väldigt bra under vintern och Regina-tågen. Värre var det när jag var i Hagalund 2005. Då var det stora problem med de här X-40-tågen som man tillverkade i Tyskland. Det var ju verkliga problem. Det var... Kodisautomaterna tog man ju bort för de bara krånglade ju. Och det var dörrfel och ventilationsfel och en hel del tekniska brister. Man hade tekniker från Tyskland på plats i Hagalund för att försöka lösa de akuta problemen och man till och med tror jag tog ner tåg till Tyskland för att delvis börja bygga om dem lite. Men som svår nog om så blev det nog bättre men de här automatiserna som fanns på X40 tågen de var ju ständigt trasiga faktiskt då. Eh, något fulare tågen, X40 tågen får man nog leta efter, men X55 är verkligen lyckade faktiskt. Och efter X1-pendeltågens eländ i Stockholm. Ja man fick ju bygga om X1-sätterna i Tillberga genom årens lopp. Och, så att de blev faktiskt lite driftsäkrare under årens lopp. De är ju bortskrotade idag. Det finns några få tågsätt kvar. Bland annat ett uppe i Gävle. Och ett som man plockar reservdelar på. Det ska finnas ett i Nynäshamn också. Sen kom X10-erna på 80-talet och de de funkade bättre på vintern och de här sist, sistas X60. Man kommer att beställa stort antal eh, ny variant på X60 SL och sen kommer man fasar ut de här X10 pendeltågen men X-sätena var inte bra helt enkelt de var inte. Man hade testat dem upp i Kiruna faktiskt på vintern. På Mal på Malmbanan. Men vintern upp i norrland låppe långt där uppe i Kiruna och så. Den går inte att jämföra med den den, den fuktiga luften. Visst är det sånt där man inteerar det, men det, alltså det är en stor skillnad på fuktigheten och sånt i Stockholm på vintern jämfört med där uppe. Det är en torrare kyla uppe i norrlanden här. Så de hade faktiskt fungerat på malmbanan, men det var ju stora problem här. Man hade placerat också ventilationsanläggningarna och lyktene på fel plats så att de tog in snö och allting va. Så att det är ju stor skandal helt enkelt. Och det går ju att köra tåg i Sibirien. I Sibirien går det ju att köra tåg alltså. På vintern kan det bli 60 grader kallt. Det återkommer om en stund. Blow, rock and rob and course we really gonna rock tonight. He rocks in the treetop all the day long Hopping and a-bopping and a-singing his song All the little birds on Jaybird Street Love to hear the robin go tweet, tweet, tweet Rockin' Robin, rockin' Robin Blue rockin' Robin cause we're really gonna rock tonight Every little swallow, every chickadee Every little bird in the tall oak tree The wise old owl, the big black crow, flap their wings, singing, go, bird, go, rock and robin', <laughs> rock and robin', blue rock and robin', cause we're really gonna rob tonight. A pretty little raven at the bird band stand told him how to do the bop and it was grand The story goes steady and bless my soul He up up the buzzard and the oreo He rocks in the tree tap all the day long Hopping and a bopping and a singing his song All the little birds on Jaybird Street Love to hear the rapping go tweet tweet tweet rock and rapping rock and ropping. Blow, rock and rob, because we're really gonna, really gonna, really gonna, really gonna Nytt insats utav Sverigekanalens Sverabr radio som kör live varje lördag från 16:30 till live från Dalarna. Jag heter Gunnar Andersson ansvarig utgivare och eh, vi har ändringar här på torsdagar och på söndagar. Eh torsdag klockan 18 till 22, söndag 18 till 22 kommer att höras eh The Alex Jones show from United States of America. Torsdagar och söndagar från 18.00 till 22.00 Alex Jones show. På torsdagar klockan 20 utgår Word at 8 från Radio Britain online. Torsdagar klockan 21.00 utgår Radio Länsman klockan 21.00. Alltså torsdag 18 till 22, söndag 18 till 22. The Alex Jones show. 18 till 22. ...torsdag och söndag. Och du kan besöka oss på sverigekanalen.tk och jallarhornet.tk Ja, järnvägarna i Roslagen idag är ju en godsjärnväg mellan Örbehus, Gimo, Danimora, Harg, Harksan. Och det måste vara från Harg som det finns en järnväg ner till Halstavik. där det sade Halstavik endast en smalspårig anslutning söderifrån och det på gick det på gick en godstrafik med överföringsvagnar från Uppsala östra fram till 1977 och då invigde SC den cirka 1 mil långa normalspåriga järnvägen mellan Harg och Halstavik. Så det finns en järnväg i Norrtälje kommun idag. Och det går inte så speciellt bra för pappersbruket i Halstavik faktiskt. De har stängt och dragit ner ordentligt där. Likvärd pappersbruket uppe i Kryckspå går inte heller bra. Eh, man hade rört ut upp järnvägen mellan Falun Norra upp till Kryckspå och så bytte man ägare och så tog de bort järnvägstransporterna och den järnvägen mellan mellan Falun Norra till Kryckspå det var egentligen en järnväg som gick via Svärdsvärd blir det väl va upp till Rättvik en gång i tiden. Så det fanns alltså en järnväg mellan Falun Norra Via Kryx på Svärd sjö upp till Rättvik. Och jag var i Mora också en vecka sommaren 2000. Och den regnade ju till stor del bort. Det regnade också när jag åkte från Mora tillbaka till Stockholm. Så det var en bedrövlig vecka i Nusnäs där man tillverkar dalahästar i en liten stuga nära Siljan. Det var eh, halvklart veder när jag kom på söndagen och handlade på Konsum där i Mora och åkte taxi och hämtade nycklarna till stugan och sen tant. Nusnäs vägen heter det ju där. Det var lite halvklart där och kanske 18-19 grader och lite småsvalt kändes det första dagen. I mean så på onsdagen i alla fall då var jag tvungen att ta med ut och fylla på så att säga. Det var ett kylskåp med ett mycket litet frysfack som kanske var från 50-talet eller 60-talet va. Det var verkligen gammalt då. Och det fanns två dubbelsängar, men det skrivet in i gästgästboken var skrivna ända sen 50-talet och det var till och med turister som ända från Tyskland hade skrivit in där. Så gamla gästböcker som man kunde skriva in i ända sen 50-talet hade man hyrt ut den här lilla stugan på Nusnesvägen vid Silljan. Onsdagen var det visserligen ingen regn och det var faktiskt sol. Men det var otroligt blåsigt och det var väldigt kallt veder. Men jag var tvungen att ta mig till den här lilla Ica-butiken där i Nusnäs. Och tillverkade Dalarhästen där. Övriga dagar var det alltså regnigt och blåsigt och kallt veder. Så att man blev inne i den här stugan och jag fick in Radio Siljan, kommer jag ihåg. Och de körde Bon Jovi-böden på bon jobbet och låtarna var som om 2000 och det värsta var söndagen när jag skulle tillbaks med tåget till Stockholm jag åkte ju gratis på HS men i alla fall söndagen där det var ett otroligt regnväder. Och det fanns ju ingen plattformstak där vid Mora station och han som växlar ner tåget där från Mora strand blir det väl hade sån här regnhatt och regnrock på sig. Så att det var jag lämnade morfar alltså i kraftigt regnleder efter en hel vecka med dåligt väder och den där stugan kostade mig 2500 kr plus taxiresor och eh, handla mat på Konsum i Mora och ICA i Nusnäs va. Menar man blir ju bara sittande i sin häststuga helt enkelt det var en, en, en hel vecka och det regnade också kraftigt när jag åkte hem på söndagen. Motogresenna till Mora och från Mora var ju gratis för mig när jag jobbade på. Det här var ju gamla statens järnvägar. Det var innan på lagstiftningen 2001 där. Sen man delade upp verksamheten i olika bolag som vi känner till som inte blev särskilt lyckat och bra. Det skulle bli så väldigt bra helt tänkt. Eh det som hände också tror jag var 2004 tror jag det var när SJ AB tog tillbaka sin egen växling också. Men alltså går det 204 hade man ju betalat till Trafikera. Visst man det jobbat på Västtigen på SJ alltså började växla tåg. Eh uh, när vi jobbade på Trafikera istället då privatbolag. Man sen utbildade SJ och tog tillbaka en del gammal personal som hade gått över till Trafikera som gick tillbaks till ja inte gamla SJ för det var inte statens järnvägare längre. Det hette ju SJ AB. Eh uh, som har lite svårt och kämpit. Men om det är någon som har det svårt och kämpit så är det väl flygbolaget SAS faktiskt som har pumpats in miljarder och miljarder och miljarder utav egna och gjort enorma, abnorma förluster, dragit ner enorm på personal, bytt hur vi kontor ställt av plan, dragit ner så mycket man kunnat. Och nu är man tillbaks igen i de här miljardförlusterna. Så att det blöder någonting helt otroligt och Autocompo lägger ner sitt stålverk också i Långsjötta med 180 anställda och kvar blir då Era Still med kanske 140 anställda. Och 1970 hade man 1000 anställda på stålverket i Långsjötta, det tror jag var Fagersta bruk som hade driften. Eh Man låg ju visligen här järnvägen 64 om man behöll internväxlingen fram till 1971 och sen var det över så att säga. Och sen eh, någon gång troligtvis på slutet på 70-talet så hämtades material här eh och räddades så att säga även om en del material blev skrotat eh framförallt det här stora Toreloket och det lilla lilla lok 4 som heter Långsjötan framförallt är i Uppsala länna katten Järdrås Tallo's järnväg och även Antengresnös järnväg så finns en del material lok och vagnar som är räddade från Långsjötan. Och det finns en hel del material och bilder och texter och sånt och jag har även en bok om Byvalla äh Långsjötan eller Byvalla Långsjötans järnväg. Jag besökte också Byvalla 2000 talet blir det väl. Finns inte mycket att se där. Eh, stationshus och ställverk och allting är ju borta. Det är låg stora höga med slipar så gamla räls där och det är banteknikstation. Mobilmast för det interna kommunikationssystemet med mobilsystemet Mobil SIR med kodat eh, mobilsystem för järnvägen. Ett mötesspår finns där och det ska tydligen finnas ett lokhus också, men eh, det var mycket besvär i bangården där i en kurva där man kom med tågen från långsidan fick man ju helt enkelt eh, koppla bort eh, ånglocket som man hade, köla, fylla vatten och vända på vändskivan och backa ner mot den stopp och Det var lite komplicerat. Och man körde alltså med ånglok hela tiden. Och tågen blev färre och färre och, och kortare och kortare. Och det gick ju bara ett enda tåg fram och tillbaka i varje riktning. Och det fanns inga signaler heller. Utan man hade en tågkläderare i Långsyttan och en i Stjärnsund. Och en i Byvalla. Där man delade stationen tillsammans med Essie, stationshuset. Och det finns ju inget stationshus och ställverk och så. Det är rivet där borta och hela bangården har vuxit igen. Med vattenhästen eller där man fällde vatten finns kvar därfall vi gräver svägen. Och hela bangården ser man inte, det är alltså det det är bara en skog där då utan det är borta så att säga, det har vuxit igen då. Det var besvärligt också med en smalspåret, man fick ju ha omlastningar mellan ESO smalspåret helt enkelt och det var ett tungt och besvärligt arbete. Evenstjärnsund hade faktiskt både logstall och växlingslok och grejer där och det försvann också. Man kan se lite rester utav lastkajen och sånt där. Fan ser vi en stickspår ner till till skönkryckan där faktiskt. Så det höjer upp eh, volymen här för den häftiga låt med Doctor Philgood Sneaking Suspicion. lyssnar ni på Stockholms närradio det här 88 megahertz från B-datan och det enda som hörs är ett otroligt brus, kraftigt brus som av västaforsels brus. Jag vet inte om det är skämt nå. Tekniskt fel på Stockholms närradio det 88 megahertz på webbradion för det är bara ett enda brusande där. Så vi får få se om vi kommer ut på Stockholms närradio det 88 megahertz eller om det i någon form är ett tekniskt fel. För det är Geolinberg som ska se ända egentligen där uppe. Det hörs bara ett enda kraftigt brus ljud. Det blir inte låter roligt alls faktiskt. Eh vi fortsätter spela musik och så ska vi se om vi kommer att höras på Stockholms när radios webbradio. Är det ändå bara blivit berusande där? Då är det någon form av tekniskt fel, ja. Kommer köra musik här ett tag framåt och undersöka den saken. Vi ska se efter Dr. Phil går kommer milk and alcohol med Dr. Phil Gordian, ja. Så ja. Ja, så här, vi ska ta och ringa upp Gerol Inberg och höra det lite grann. Har vi upptagit här? Jag kan ju bara höra internetradion för Stockholms närradio. Och där är det bara ett otroligt bru brusande kraftigt. Det spelar sig in med tajmen men det hörs bara ett andra brus va? Jag vet inte om sändaren i Stockholms nära 888 MHz fungerar normalt, men webbradion är ju bara ett enda brusande då. Telefonen är ledig i alla fall här på 0225 60 143. Eh, Skärpare dagar bort, men eh, 0225 60 143. Och Värbradion för Stockholms nära och då hörs bara ett enda brusande helt enkelt. Jag brukar ju kyllisna litegrann ibland på Geolinberg under tiden här men det gjorde jag inte nu, förrän nu. Och jag hör bara ett brusande ljud som är mycket kraftigt från Värbradion. Så det har jag stoppat och kört play flera gånger så att jag vet inte om det är något fel på... Sönder än 88 MHz Eller om det är Webbradion som Inte fungerar som den ska För Stockholms Närradion För att eh, Det hörs bara ett enda brusande Musik ja. sta när en glad fant kon är man ung i sinnet lever på minnet när man är en glad fant är då är man aldrig nånting surt attvär om man är sjutt i 80 på som sjunger än då sjunger man ändå, sjunger man ändå. or you empatot men nå har vi det bra for bra ska fans vi har ju kämpat på men nu har vi det bra för bra ska fungera na Vi har tvungna att gå ifrån här men jag tyckte det kom en ringsignal. Nu ska vi se, vi ska försöka ringa upp. Jag har lyssnat lite med Fabergéor också. Jag tyckte att det ringde förut här. Vi har tvungna att gå ifrån. Hallå, studion. Eh 88 mega här ser den okej. Okay? Ja, då den fungerar så fint så hela tiden. Nej, det är bara jag tar ju bara lösta via datorn är bara det är bara ja, det är ingenting här. Jag hör ju det via efter efter ikonen och allting i radion. Är mitt program ute nu? Ja, nu kommer en föröjning ut där på radion. Ja, men jag kan inte höra via internet för det bara brusar vet du. på på, ja. på webbraden jag hör jag kan inte höra mig själv på 88 här uppe ifrån nu. Ja, men det går ut på sändare då. Ja, då det gör det. Det gör det ja, men på webbraden som ni kallar det då, över internet så säger jag på 88 men jag hörs det bara ett otroligt brusande ljud. Men det förstår jag. Det bara brusar alltså. Ja, ja, det det är väl nå nånting är mm. fel någon sändare eller eh äh, vi vill internet. Så jag kan inte höra själva programmet det här via datorn nu. Det bara brusar. Det är ju något fel på Stockholms Nälvöförenings webbradio som det heter då ju. Ja, men här hör jag perfekt. Ja, nu. men jag kan inte höra sändaren här uppe så det går ju... Nej, ut. nej, nej, men då... Det har hänt någonting, men det går ju ut över Stockholm nu. Det hörs i alla fall då, ja. Ja, fördrymt. Men jag kan ju inte höra det. Nej, det förstår jag. Det kan jag inte göra någonting. <laughs> det är bara brusar, vet du. Ja, ja, men det är något fel. Nu får vi klaga på, på det igen. Det är inte något fel på sändaren, utan det är något fel på... Äh, sändaren har fungerat perfekt, ja. och det gör den hela tiden. Då, då ligger felet... Äh, Gagarin, det är Gagarin som sköter det där, vet du? Ja. Hans firma som ska sköta det. Ja, det är så mycket konstigt. Jag skulle nästa på dina, jag skulle lyssna på dina sista, dina, dina sista minuterna så att säga. Det hörs ju bara ett ända otroligt bru, brusljud. Men ja, ja, men här fungerar Freddy för vänstrandats över radion och allting. Ja, men jag kan inte spela in det bru, jag kan ju bara inte spela in ett brusljud som jag hör. Va? Jag hör ju bara ett brusljud ju. Ja, ja, ja, det kan jag inte hjälpa dig med. Jag, inte, jag kan inte spela in det. Det går mig inte åt det här. Jag kan inte spela in det jag har ett program för det blir bara ett brusljud. Om man sätter en stor mellanvåg sändare <laughs> så går städerna av landet så blir det inte såna här problem inga fördröjningsproblem eller någonting. Jag kan spela in när vi pratar på telefon det, för det det spelar jag in så att säga från studion men jag kan ju inte höra 88:an via internet. Det det är det här bruset som är då. Ja. Det har varit kallt väder va. Vad sa du? Det har varit kallt väder. Ja, då, och fuktigt också. Det är ju fukten som kommer uppifrån taket. Jag har ju en sån där hygrometer som visar högt. Ja. Och man måste ju ha en byggnadssnickare som måste gå upp på vinden och titta på takstolarna i helt enkelt. Det är det jag behöver. För Lasse kunde ju göra det förut men han lever ju inte mer. Varsågod också för jag brukar spela ingen dina program på lördagar här vi vi vi hade schemalagt timern alltså det blir bara ett brusljud nu ju. Ja, det var ju radion då och annat eh bits här själva från jag har gjort en, en en sån CD CD är ju Mats jag har en kattunge här som eh, du vet hade en en eh problem där en gång. Ja. Det jag hör i min egen sändning över mina kanaler, men när jag lyssnar på Stockholms närradio över internet då blir det ett brusljud så då. Ja, så att det är ju fel på eh, internetöverföringen från sändaren då. Vilka Vilka var som ringde in idag till dig? Nej, ja, och det är bara eh, eh, eh, eh, eh jag vill inte säga namn, du vet Nä. hur det är. Ja. Jo, ja, och, och, och, och jag vill inte säga, säga vad jag kan inte säga namnet heller för det är nog problem plus att säga radio, det går ju ute. Nej, radion också nu. Så nu är du är ute på Jaha, så jag är ute på 8:an då. Ja, det är det. Men jag kan jag inte, hörde ju ljudet när på 8:an. <här> ja, men jag kan inte höra det själv så då. Men nej, nej det är nog fel det här, hörs det är perfekt. Så då måste jag ju säga formellt och allting fast jag kan inte höra det själv utan det är bara ett brusljud vet du. Ja, det får ju väl säga då. Ja. <laughs> det är ju brusar helt enkelt. Du, ja. Ja, det är en brusradio. Nej men alltså när du lägger när du lägger emellan sändarna mellan sändare, då blir det brus ljud ju. Så så så låter det. Ja, på via datorn här. Bort. Ja ja, det beror ju på att det är en eh, zon till Kronglätt att eh, köra det eh, du vet över där Torre och inte köra det på starkare sändare på mellanvåg istället. Nej, när det går så fint är eh, det de vi Holland och Nederländerna håller på i så. Fast det är nä. Ja, roligt. Ja, men det vet jag i alla fall att jag hörs på 88 men jag kan inte höra det själv. Ja, och jag såg i eh, TV:n också från en radiostation. Eh, det det vet du vad fint. En eh, hade stor villa och eh, rackar med eh, sändare och grejer vid väggarna sen och eh, det du vet vad eh, plexiglasfönster på nätet gat så man lyser blått så syns bli det är allt roligt. Jag på felan ner här till Hultman och sen får jag dra formalian i alla fall då fast jag inte kan höra. Det. Ja, inte eh, det är så inte din data går sen. Nej, då, det, det det det blir precis bara på Ja, från sändaren som går ut över internet så att säga, då det är det nog fel där. Ni kommer anmäla anm felan till Hultman så du. Ja, nu måste det aldrig att att du kommer att sända med det till Hultman hör där radion. Ja. Eh Jag går in har ju en firma som sköter det här vet du. Ja, det är han som ska sköta så att det går. Ja, det det är klart det det, ja. det är ingenting att göra. Vi ser väl genom att man där är på någon i Sverige, då de går det det vet köra. Men ja. det vet ute i Europa. Så Det blir väl en kostsam mycket. Äh alla radio eh svårt att bygga över radiostationer så ja. jag har inspelningar här så sker automatiskt alltså och det blir bara brus i då vet du. Ja, när det är 88:an. Ja, det går inte att höra över, över internet 88 med. Nej, det har varit 50 i många gånger nu radio. Och då vet jag i alla fall att det ska vara sändaren är helt är helt normal. Ja, ordan den går bra. Det är ja. precis uh, samma signalstyrka som brukar vara. Jag har ju en mätare ja. som visar det. Ja. Du hade någon tonkikassett. Den, den här killen kan ju komma över till dig med, med CD-skivor istället så blir det lite bättre än kassettband, va? Ja, ja, han vi bände såna här en tillverkare det är CD-skivor det var CD bänner en god jente att spela inåt annat än en musik på och, och och tal och sånt det, går, det är inget sågrej här istället för kassettband ja just det, och det gick ju så fint, du de, de, de vet det där, och där tillverkar vi en Radio Nordskiva med eh, sånt som hade på rullband och annat. Mm, men de här gamla låtarna du har, det är inte, det är inte stereo va? Nej det, det är det inte, utan det, det går i mono och det går ju inte ändå att sända i, i stereo ur den här radion. När börjar man köra plattorna i stereo då på 60-talet va? Nej, ja, det går inte från många i, i månadsinspelare redan för en nån ja. tiden. Ja. Ja, och jag har jag hör svagt bakom dig där när vi pratar vet att i. Va? Och sändaren är ju i bakgrunden där. Ja, den går bra. Det är inga problem. Nej men nu det är bara de som kan höra sända, det är den som kan höra 88 nu för att det är nån fel på Stockholms nöderförenings internet. Nej, ja, det är ja. det. Det är inget fel. Eh utan det, det är nånting med internet som är galet igen och det är ofta det har man ju ofta sa så. Ska du ha formulären här, hejdå. Ja, det hade vi. Jag tyckte du ringde förut också. Jag var tvungen att gå ifrån. Eh återkommer. Ja, då måste jag gå in och säga så här då att vi har alltså ett tekniskt fel på Stockholms närdrefrekvens internetöverföring från sändaren. Eh, vad gäller 88 MHz kan jag konstatera och via Julie Lindberg på subfrekventa så går det alltså ut över sändaren i Stockholm på 88 MHz. Men när jag sitter här upp i Dalarna och ska lyssna på webbradion så blir det är bara ett berusande, ett kraftigt brus. Så det måste ju fela meda till Anders Hultman Stockholms nödrädering. Det är ju Gagarin's firma som ska sköta det här. Så att man kan alltså inte lyssna på Stockholms nödrådo 88 MHz över internet. Hur det är det med 95,3 och 101,1 MHz? Vet jag inte men vi gör oss ut eller Det hörs alltså över över sändaren i Stockholm. Ja, det är ute i sändning här. Ja. Kan du höra du har ju sändaren va? Ja. ja. Men 98 hörs inte på internet. Det är brusit där. Ja, jag vet det. Det det hörs också va? Ja. Det det bredusas bara. Ja. Ja, det är något fel då ja. Ja, men det går ut över över sändaren som det ska. du ska. Det du det var det var 20.000 på Skansen. Det var ju traditionellt. Det var ingen hiphop på Skansen. Det var ju jättefint där ju. Ja, men e Jag säger, det var ju Lennart som ringde in och talade om att han var där igår. Det var Lennart på Skansen? Ja, jag ställde frågan om han hade varit där. Vi ja. var bortbjuden till Gnesta och på, till och Nubbe och Lax. Det var, det var, Sen, och, ja, det var 20 000 och det var kyligt och dåligt veder. Men det var ingen regn i alla fall. Men 20 000 människor som trots att det är kyla... Jo, det var, jag, det var meningen med att jag skulle ha åkt till Skansen med henne här nu, men de ville inte hon orka dit utan de ville vara hemma eftersom av sålt huset och Va? ska till så därför så åkte vi dit och så åt vi mat och sill och så, och så gick vi på den här dansen som var borta på det som kallas för antroposofernas stora byggnadsverk så ligger vi höll ungefär ytterdarna. Ja, det var spelmanslag alltså på skansen då. Och får... ja, men det där var ju riktiga spelmansslagare, ja. skansen spelmanslag. Ja, men det var ju roligt det då att det var ordentligt där därför på på Sveriges Radio och TV visade vi ingenting ifrån Skansen. Ingenting. Ingenting utav det. De hade de ja, ett matprogram på TV där de satt och pratade om svensk tradition, nu man ska äta och det alltså var det <skratt> ett eh, på tvåan tror jag det var någonting av alltså vinermusik som de alltid istället på men det är samma sak som jag, jag undrar över nu har det varit en midsommar och det är midsommar dagen idag och vi spelar du inte svensk musik idag förra jag har ju massor ja, men vad du spelar den. Du spelar ju någon jävla hårdrock, helvete. Ja, men igår körde ju Sommarkör och G från Tibble, Tibble den där skivan från med Tibble, kören från Tibble i Tbe där. Jo, det var så jag, var jag tycker liksom att just de här två dagarna, de är ju det är liksom det är de mest svenska dagarna på hela året om man säger så. Man var undanse då från den här ja. helvetes hårdrocken, va? Det kan man väl lida en gång i fjällen. Det hade jag tycker varit mer trevligt än som det är en nationell kanal. Eller hur? De andra så inte var bra på skansen det var ju redet då och varför ja, ja. varför visar inte Sveriges Television någonting från skansen det, det, det Nej men det är alltså det politiskt var samtalet på P4 så hade du en kille som cykar runt i Dalarna ja. och pratade med någon som heter Manny Bradley kanske du vet om det är. <laughs> Nej Ad den har några lockande slag Manly uh -huh. Brother. Uh -huh. Och sen hade de och så avslutar med intervju med Göran Greider. Jag menar i alla fall har Göran Greider som är liksom anti-svenskades så finstå. Rycker det se honom vet han åkte de här blå extågen för att stoppa central upp till Falun. Han han åkte ju tåg alltså. Ja. Vad gjorde minnsyn. Vad gjorde han i Stockholm egentligen? Nej, han var ju inte i Stockholm. Han intervjuades i P4. Jo, men jag, jag såg i honom att han åkte tåg mellan Stockholms central och Faden. Ja, men han jobbar ju på Aftonbladet. Han är ju journalist. På Aftonbladet? Ja, han jobbar på Aftonbladet. Ja. Han skriver väl över. Han är ju med varenda. Han är, han är ju med på radionsnivå i kvarten och pratar. Alltså, han pendlar mellan Stockholm och... Ja, det gör han säkert. Aha. Han är ju en av de mest anlitade. Han är ju liksom... Han är, han är ju socialdemokrat så säger och men, talar för dem. Brukar du ha 20.000 på, på Skansen på Missa. Jag vet inte jag jag har faktiskt inte jag har ju nästan aldrig varit på Skansen på på Missa, bara för vi har ju varit uppe i Helsingland varje Missa. Ja, just det men och, och, och, och trots trots vädret också va. Trots chili men, men, men det är väl bra att de åt för en gångs skull hade då. Idag har ju varit första sommarpratarna var ju han den här Timbuxt då, han har, rapparen. Han har varit en mobbare han varit. Vill straffa börja. Ja, men det stod ju i rubrik bara att han tog upp det i, i på P. Ja, just det. Han menar prata, han blev ju kallad för för neger då i, i skolan och så var det någon kille då mm. i hans klass då som var som mm. var lång då i, i början och då blev han mobbad och då var han med och mobbade honom då. Mm. Och då jag tycker liksom att det är väl alltid så när det ah, varenda elev vet så när man gick i skolan den som inte den som avvek lite grann. Han blev ju alltid utsatt. Jo, det var ju så vetter man skulle inte bli utsatt. Och lustande öron så blir du mobbad för det, jag är ju negerbrun mobbad för det vad det. För att man är så. Jag... jag hade jag hade vintermassa på mig i skolan på på Eriksdalskolan var det kallt va. Men då tog de min massa och skickar runt den mellan sig. Och till slut fick jag tillbaks den, liksom. Men man skulle vara så tuff och inte ha några vintermassa för det var ju kallt i huvudet på vinter så att säga. Det var bara en chans, ja. det var bara tänt jag hade inte massa på huvudet för att man frös. <laughs> jo, jag menar men så så är ju liksom ungar va, de vill oh, elacka mot varandra. Vad gör man? Är man med färja då liksom då blir man ju utsatt om det om man är den enda som är med färjan. Vi hade en men kille, alltså. vi hade en kille som hette Klas och han hade en sjukdom så han var alltså abnormt fet, alltså enormt tjock och fet utav en sjukdom va. Och han blev ju alltså chockig som fet knopp och sånt. Och man var ju med och mobba honom men men, men bland var man ju kompis med honom också för det var ju synd om honom. Jag menar då inte han han var inte bara sjukdom. Så att det var inte han hade ingenting med mat att göra så att han att han åt sig fet utan det var en sjukdom som gjorde att han var riktigt fet och kraftig alltså det var jobbet ja. för hans kropp. Ja, men han var stor och stark, limman lite mobbad. Men det var ju sjukdom som han hade. Ja, men han är man stor och stark, limman inte mobbad. När jag gick uh, i i hage så att det var en kille där som var han var väl den han var mullatten i stort sett hela bandtårsförsamling. Men han var ju som liksom, han var i största av alla, starkaste av alla, sprang snabbast och alltså, slog hårdast. Det var ingen som vågar mobba honom. Nej. nej. Så, så så är det ju liksom att det är väl ingen som försvarar mobbing på så vis. Men jag menar, det, nej, men alltså det är det är alldeles jävla den där Timbuxt, det är en jävla genial spik alltså som gör politisk karriär på det här. Mm. Ja. Och det är det för att såna aspeger i ledet nu, men annars ligger han på Riksförsamlingens F5 program talte 12 till 13 måndag till torsdag Ashberg direkt men det kommer tillbaka till hösten va så det är en timme bara då men det har de tagit då. Ja, har ju tjänstgöringssommarlov nu. Hur länge har du haft det då? Ja, det kommer igång i våras då Riks FM eh uh, måndag till torsdag 12 till 13 det är bantim Ashberg direkt men det har de har inte tagit man kan lyssna på gamla program där och gå in på riksfm.se men det är väl åter till hösten kommer de tillbaka en timme. Jaha. Jag vet inte jag tyng ingen alls faktiskt någonting om det då. Tal till 13. Ja. Mannen till torsdag Arsbär direkt på Riksf. Men det är ju alltså sommarledet nu då. Då har... ja. man kan ju lyssna på de gamla Radio 1 programmen ligger ute på nätet. Ja, och även de som har varit nu under våren med med Arsbär där. De har tagit upp olika. Men då får man ju gå då får man ingen på Riksfm. Ja. Då, då. Ja, man kan lyssna ja. på det står lyssna står det. Då kan man lyssna på gamla ja. program då. Med Radio 1 har ju haft det också eh ligger ute så man kan gå in på den också. Det måste. Det måste ha varit formalia här för jag inte jag jag jag fick jag fick veta via Geor Lindberg att det här går ut på sändare men jag kan inte höra det på FM det bara bruser över internet. Det, det går ja. inte att höra idag 88. Nej. Och så spelar mera folkmusik och svenskt. Ja, eh den där det var en kansteskiva också de som sjöng bara med utländska städer va. Vilken då? jag har bott i Havana, Havana och Rio och alla möjliga konstiga utländska städer. Det, det var en sk skiva med bara såna låtar. Medans som du fick av mig. Hej du, nu måste jag dra formalia med mig. Ja, ja okej. Okay. Hej. Eh, uh, det här var alltså en uh, det var en sändning över Stockholms Närradio 88 med Garth. Den 21:a den 21 juni 2014 Kulturföreningen Järlehonet Sverige vakna med ansvarig utgivare Gunnar Andersson box 42 021 126 12 i Stockholm plusgirokonto te 634 252-1 Det finns inget fel på sändaren 88 MHz men tyvärr har Stockholms närradioförening ett tekniskt fel på internet, radion, webbradion för 88 MHz där två sändare till som inte jag vet men när det är 88 megahertz kan man inte höra den över internet och jag kommer fela med det här till Anders Hultman det är alltså det är alltså tekniskt fel det bara brusar helt enkelt och vi lämnar nu strax Stockholms närradio också 88 megahertz som i för tillfället inte fungerar över internet och jag känner bara till att det gäller sändaren 88 megahertz Hur är det är med de andra två sändarna vet jag inte. Det är ju den här Gagarin firma som ska sköta om det här. Så att eh, försöker man lyssna på Stockholms närråd och 88 MHz över internet så blir det bara ett brusande. Och jag vet inte om det gäller 95an och 101,1 MHz också. Ja. by där Im spor du ser ett ut Jag går en stund man med en övertygande min Tänkte vad jag förlorar jag Ge mig och bor i något vad du vill för en individ Hop on this whole carry skill du vet att självstånd och region läser här Man går med huggen an i hoppfall Fråga fanna tripppen gajde at Turien om bli O snart passerade vi gremsöntil det som kallas kannti A borde gottmen det var nåt som man m meke var Ev få veta vads som van. Fråga færne om meg Fråga færne om meg Og du møter kanskje noen Som sødder til var de på spil Jeg reste meg for å gå og som fri, det var jag ingen slave, under de krafter som styr jag har en egen vilja yeah, Fan nå. minst en grön skylt som om gatans doft av bränt och är så surande bland. Bra men nu är inte som lag, så jag svårt att Ja, det verker som att uh webbradion för Stockholms närradio 88 MHz verkar fungera igen nu hör jag pianoklinket från en programslinga och jag hörde det allra sista där också uh, fast det kom lite brus emellan och sen hördes det igen och sen hörs det slingan, hörs nu så eventuellt så är det någon som har fixat till det hela det är väl Gagarin som ska sköta det där så att eh, jag tror att webbradion som det heter Stockholms Nerdförening 88 MHz verkar ju fungera igen men eh, mina inspelningar från 88 MHz bestod nästan nästan bara utav brusar så att eh, förhoppningsvis har det varit ett täckningsfel som verkar kanske vara löst nu det är någon som har fixat till det här för det fanns inget fel hos mig här utan det har varit något fel och jag vet inte det finns ju två sändare till för att konstnär audio 95,3 och 101,1 megahertz. Så att jag hörde det sista kan man säga och så kom det lite brus emellan och så hörde jag lite grann och så klipptes det av och så kom programslingan in med pianot klinket som verkar vara stabilt så att det är nån som har fixat någonting. Så att det fanns ett tekniskt fel i alla fall så förhoppningsvis är fixat förstakons närodtefrekning mellan 88 megahertz på webbradion. Så att den den referensspänningen från 88 kan jag ju inte få fram här utan det blir bara brus i princip där. Eh uh, ja, då har det varit ett tekniskt fel. Och det finns ju två sändare till också 95,3 101,1. Och där vet jag inte om det har varit något tekniskt fel. Förhoppningsvis har man i alla fall löst det här. Telefonlinjen är öppen också. Vi kör fram till... Jag ska köra en låt med Carl Anton. Han bor väl i Spanien stor del av året och är en ganska gammal gubbe. Han höll ju till den populära Vita Bergsparken på sommarna på Sveriges Television under några år. Det var en stor publik där. Det lammina maskroser finnas fast jag vet att de kallas ogräs och og bör rotas ut men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommarnes slut för hela året drömde jag om vår korta sommardrömde jag och en komden och jag i då gjemmde jag S som var minden gjemmde jag Masro somtes Isollen som brdes gjemde jag Jag målade det vor en brugamme fast det finns imp regring av modernare sort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 dejo oft som kändes i solen som brändes gönde jag jag gjorde en liten vis att sjunga när sommarens båtar har glidit forbi O isarna ligger tjocka och tunga för visor kan längta och längtar gör vi för hela årt drömde år om vårt korta somnar drömde år oändligen kom den och jag fick om den då gömde år Små gömde jag. som somar minnen kändes jag maskrop som kändes och skär som kändes gömde jag jag tror jag tror på sommaren jag tror jag tror på sol igen med blod tera vart helsar dei med lommig hatt i apror faderen om som har hus nete pa om min indavsus med sin fiol och den filda Dast då lekaste vintersol finns en decemberdag kallant för Thomas tvivlaren för att hans tro var svag han skulle aldrig någonsin trott på en sol en våg Och ändå förvandlas vintern till sommar var denna år jag tror jag tror på sommaren jag tror jag tror på sol igen jag pyntar mig låkravat och hälsar dig med låg jeg tror på drømmer om sommarhus Med teppa og med lindas hus en spiller man med sin fjol På luften fyllt av papper i kol Vid sommarafton, natten lang Kjærlighet og dans och sång Solen som plutselig börjar gå O när få en gång kökken med flickans hand i sin viskar och får till svar löften om gott och hoppats på under de år som var jag jag jul på sommar Jag tror jag tror på solen en jag pintar mig i blå travans och hälsar dig med lummig hatt jag tror på drömman som mar med teppa och mellinarnas hus en spelle man med sin feo och lusten fylld av kafferi forn jag tror jag tror på sommaren jag tror jag tror på solen i att vindar mig låtra mig O hälsa dig med lummig hast jag tror på drömmans sannar hus med träffa fam och milda sus en ville mannets dimbeol och luften fylld av katter i fåll Ja den där låten tror jag kom 1967 eller om det var Kanske 1968. Med Mats och Lin. Många låtar som gjordes förr var ju väldigt korta också. För att få plats på singlar som var 45 varv då. Många låtar faktiskt förr var ju kortare än tre minuter alltså. Men... Det har varit ett tekniskt fel i alla fall på Stockholms Nördeförenings webbradio gällande 88 MHz eh, som verkar vara fixat nu. Jag hör pianoklinket från programslingan. Detta medför väl att min in, mina inspelningar här som är schemalagda från eh, radiofrekventa 17 till 18 är väl nog bara brusigt. Och min hjärdrahornens halvtimme 18-18.30 är väl till stor del bara brus. Det kom på slutet började det höras där. Och det är osäkert också hur länge det har brusat. Och om det också gäller 95,3 och 101,1 MHz. Men eh, nu kan man i alla fall höra 88 igen över internet. Så det är någon som har fixat till det hela så att säga. Det är en kille som inte är Gagarin. Som har en firma som sköter så att Stockholms närdeförenings alla tre sändare går ut över internet. Och det sker också en automatisk referensbanning. Som sker dygnet runt. Som spelar in... Ja, jag vet inte om det var en timme i taget. Som det spelar in allting. Och sen sparas alla inspelningar i sex månader. Först ska man ju skicka in kassetter eller i alla fall inspelningar till statens ljud och bildarkiv men idag är det väl Kungliga biblioteket men det behöver man inte tänka på det längre det är central referensspanning men jag har nog ingen inspelning av G.L. Inbergs program idag det är bara brus men i alla fall över sändaren 88 MHz så var det aldrig något fel utan det var över internet som det hördes och det var inget fel hos mig heller och sen vet jag inte om felet är fixat nu men det verkar det var och när det började och om det bara gällde Väbradio för 88:an eller om det också gällde 95,3 101,1 MHz men det kan ju bli tekniska fel. Eh så att det är väl någon som har fel amatör där och det verkar vara fixat nu. Men tack vare Jo Lindberg i alla fall så fick jag ju veta att det faktiskt gick ut över 88:an idag fast över internet så var det bara brus. Sen ja, på slutet kunde jag höra mig själv och sen kom lite brus och sen var det det sista utan någon låt. Sen klipptes det av 18.30 så hörde man pianoklinket från en pi eh, programslinga. Men det är sånt som kan hända, men jag har nog ingen inspelning utav Jölinbergs program idag. Eh radiofrekvens 17 till 18 det är nog bara brusigt. Jag fick sitta och tjuvlyssna igår på sidan här med en audioväxel. Fast det gjorde jag inte då. Förrän de sista minuterna. Och det var då jag hörde det här bruset som var. På webbradion för 88. Så det har väl varit ett fel. För Stockholms növrig förenings webbradio. Åtminstone för 88. Men det verkar vara fixat och löst då. Och det är sånt som kan hända. Ja det var häftigt med 20 000 människor som hade traditionellt midsommarfirandet på Skansen. Och det var ju kyligt och tämligen mulet också. Korta stunder tittade solen fram men vad hade hänt när det hade kommit ett krasigt regn. Så shit vi getus eller låter väldigt mycket faktiskt. Och tydligen så visade S Sveriges Television ingenting från det här. Annat var det på nationaldagen, den skulle de ju förstöra till varje pris. Eh. Uh, vi ska ha en livesändning fram till klockan 19 nästa lördag kanske Karbstrypan kan medverka. Vi hade med oss också Kent Andersson här från Stockholm. Och den svenska sommaren har tagit lite ledigt här och det finns för närvarande inga som helst uppgifter på när sommarvärmen kan komma tillbaka så att jag uh, har helt enkelt att ha varmare kläder på sig och är det regnigt och sånt då går jag absolut inte ut. Och så att, återigen har vi en lång period med dåligt väder och en del utav sommaren är ju helt enkelt förstörd. Man tänker på folk som åker ut med husvagnar eller ska genomföra någonting och så blir det bara kallt och blåsigt och regnigt. Vi kommer att köra live fram till klockan 19. Ja det var ju tråkigt att det var något fel där men det verkar ju vara fixat av någon. Det är Gagarin som sagt. Jag har lite kontakt via Facebook här. Det finns en Facebookgrupp också som heter Radiogruppen där också. Gagarin som sköter detta med överföringen från sändarna till över internet- men det har väl varit ett fel som nu verkar vara fixat. Men där kan jag inte erbjuda någon inspelning helt enkelt då. Och Joel Inbergs sändning var nog bara brusigt då. Över internet. Men Joel Inberg sa ju också att det gick ut över 88 MHz sändaren. Och jag kunde också höra lite grann i bakgrunden också. Han hade någon tuner på där. Att det gick ut över sändaren vilket jag inte trodde. Så att det gick i alla fall ute och sända en ann. Ja, jo, det kan ju alltid bli tekniska fel kan alltid uppstå. Det är sånt man får räkna med att det kan bli tekniska fel. Så att jag döbler inspelningen här och ska höra men jag kan nog inte höra annat än bruset då. Eh äh, där äh, bra de från 88 kom igång på slutet i alla fall utav gäller hon ett sändning. Slingan hörs ju nu med piano-klinket där. Uh, vi kommer att köra fram till 19.00. Som jag sa, torsdag och söndag, alltså torsdagar och söndagar, 18.00 till 22.00, så blir det Alex Jones Show. Och eh jag har ju sån podcast också. Man tror ju tviss så kommer jag strima ut från någon sån här server de har. De har ju massa servrar. Och strimmar ut hans program, det är ju 3 timmar långa. Så att torsdagar 18 till 22, söndagar 18 till 22. Alex Johns show på Sverigekanalens webbradio kanal 1 och 2. Och det är bara en dator igång så är, gäller det även kanal 3 och 4. Torsdagar utgår det vårat 8 klockan 20 torsdagar utgår Radio Länsman klockan 21.00. Torsdag söndag 18.22 Alex Jones show på Sverigekanalens Sverabroadio. Och eh, nu på lördag kvällen här klockan 20.00 kommer nästa schemalagda program och det är ju Radio Länsmans program som kommer varje lördag eh publiceras då ju. Så Radio Länsman kommer första gången lördag klockan 20.00 på Sverigekanalen främst kanal 1 och 2 samt måndagar 21.00, tisdagar 21.00 och fredagar klockan 21.00. Det kan bli något enstaka program som gör sommaruppehåll också från Radio Länsman. Som en gång i tiden kallade sig för Herr Nationell också. Det finns också inspelningar från. Nästa lördag kanske Karpstripan kan medverka. Och om ni vill medverka här i fortsättningen på lördagarna så är det Skype. Använda namnet Dala Gunnar. Dala Gunnar om ni har Skype. Vi kommer att köra fram till 19 live. Och ja, jag brukar liksom ha lite. Vi kan lyssna lite grann på Emil Lindberg också på sidan här. Jag tog körde jag bara en dator men då hörs ju allting så att säga och då hörs blir som ett eko och man ska lyssna på sig själv där det blir inte så bra. Men det sista i alla fall utav Joel Lindberg jag skulle lyssna var det var bara brusigt då. Men det verkar fungera igen. Så att den inspelningen med Joel Lindberg är nog bara bara brusigt då. Ja. Men det verkar vara fixat. Och inte vet jag om det gäller alla tre sändarna eller om det bara gällde 88:an. Men det var ju lite otur här då. Men det gick att se ut normalt över sändaren i Stockholm. Men den kan jag ju inte höra här uppe. Eh <laughs> uh, faktiskt så bodde jag i sektorna och uh, 88 MHz sändarna ligger idag på 200 W tror jag. Och på min tid så gick de från 20 W samt till 106 W. Problemet var ju bara det att att uh, jag bodde högt i höghuset där. Och högt och fritt. Lika högt som tre topparna. Men... Lite otur att vattentornet i Bevalsta har en sändare för Radio Stick-turna också. På 88,2 MHz. Med uteffekt 350 Watt. Så att... Uh det var inte lätt att få in Stockholms nödo på 88,0 MHz. Samtidigt som radiosikturna låg på 88,2 MHz. Det låg väldigt nära helt enkelt då. Om man kunde ställa en radio lite grann snett i frekvensen till 87,7 någonting. Lite grann sådär. Så kunde man. Men, men den här radiosikturna trängde igenom så att säga. Så att det, det blev omöjligt. Men jag fick in i köket fick man in 95,3 MHz på Stockholms Radio väldigt bra. Och även TB Dandryds till exempel och Radio Viking och så. Men eh, Radio Sigtuna låg på 88,2 MHz så det var alldeles för nära Stockholms Radio 88,0 MHz. Och Söndalen var ju mycket nära uppe på vattentornet där. Upp i Valsta. Och därför gick det inte att få in fegern talar sikturnas mycket nära frekvensa helt tänker inte. Men så också en gång ute Haninge där en gång men alltså det fanns ju en när och det i Huddinge också. Och när vi var i på fritid stället ute Haninge så fanns en slavsändare i Skogås också som var på 5 wattra, vattentornet i Länna där. Som en slavsändare för de som bodde i Skogås att de skulle kunna höra Radio Huddinge bättre men det lades ju ner den här radioföreningen tror jag så det har försvunnit en del närrådestationer också i Sverige några stycken Radio Tyresö har ju ganska intressanta saker man har ju över tusen stycken också intervjuer med folk <hör> så det kan ni gå in på radiotyresö.se fast utan prickar Så det har förr schonit ett antal nätradio stationer i Sverige. En del nätradio stationer hörs över internet. Ganska många men ändå inte alla. Faktiskt, det vet att Radio Norberg är igång igen efter konkurschen men det drivs väldigt smått format och det går inte ut över internet. Och inte heller radio Hedemorra som har varit få program det är konstigt egentligen eh, med tanke på hur mycket föreningar det finns att man inte har så stort intresse för närradio som fanns förr i tiden. I Stockholm så fanns det nattsändningar med ungefär 20 000 lyssnare och då talade vi alltså om eh, på 80-talet där va sen började det ju sjunka ner mer och mer. Och eh, det var ju svaga sändare på den gamla tiden så att säga, det pratade vi om 10-valt sändare och eh, sen har man ju fått tillstånd till starkare sändare på 350 watt till exempel och sen har det ju en del stationer kopplat upp sig över internet och går ut över hela världen och då liksom inte inte riktigt som inte nära och det längre då. <laughs> Stockholms nära och du hade då istället 20 watt sändare beläget på femte höghuset vid hörnet torget och gick åtminstone ner ut över Haninge söderut där ner mot Södertälje till det var inte dåligt. Med en sändare på bara 20 watt och eh bra antenner och högt beläget på taket där på femte höghuset så gick ju in där ute på Vega i den här cirkusvagnen eller för detta cirkusvagnen där jag fanns. Det var ju faktiskt 30 år som vi hade det där fritid istället ut i harningen där. Och eh, det var i 20 watt helt tänket och det gick och fixa till lite den antenntråd och grejer där uppe i de här treaden och sånt och även en kameradialantenn jag hade ett tag där så att man kunde få jag att få mer lite bättre förstärkning på signalen. Idag behövs det liksom inga antenner och sånt utan det är en annan teknik. Man kör inte mer kassettbandspelare och cd-spelare och såna saker utan allt ligger i i datorer och i spellister i Winamp med plug-in-program så att man streamar mot servrar och grejer. Men det var i alla fall något tekniskt fel som Stockholms nöderförening hade här med det här bruset som var som även Kent Andersson hörde. Men det verkar vara fixat nu. Jag ska lyssna på de här inspelningarna det är väl nästan bara bruset där då. Ehh... Uh, ska vi se Ta lite musik återkommer Svara vi folk och land gör en plikt nu när kampen tar vid Ut i Norden det kommer en främling i land han har hållt fast från hemtrakt sand Och så fort han satt foten på nya nyor, ska la predika sitt ljud. Nu men när ni har undrat blott andra kynnen till, så jag lett kan på her dit jag vill. Nu är poket ni fängsel lovdans kastas bort, och fortfarande är så pass gott. Vi har tom i egentligen sprinta två gånger det är bitus ner. Kunna strida och pusha upp ett man mot och kan följa den genom tänkplan. Säg att fallet vi är handa nu är vår plikt att styra. Nu måste vi till försvara vårt folk och De svenska är från korsbethulsall. Folkna som betjolats men naturna. I vars grus hennes sorgheten brann. Och från altaret brolas förvandlas er ro. Immot svensken som sätter in mod. Men en mystisk främling dukklara för mig. Varför lider vi just det? Dor häns med befolket du sagt du vill vara nästan var man är nu som din träd. Det fick se tog inte gen upp för nuna fall här och, på nord man och den onde går bort och tok Se har fallit i fiende handen nu är i vår titta att se. Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land. gör en plikt nu när kampen tar vi. Då kommer vi att göra en avslutning här och göra en omkommning. Och klockan 20.00 kommer Radio Länsman. Som ju sänds första gången lördagar 20.00 med repriser. Måndag, tisdag samt fredag klockan 21.00. Och det är främst kanal 1 och 2. Man kan säga att kanal 1 och 2 hänger ihop. Och kanal 3 och 4 hänger ihop. Men ibland är det bara en dator igång. Och då är det ju samma dator. Utbud på alla fyra kanaler Om två datorer är igång Då är det kanal 1 och 2 Som körs från en dator Och kanal 3 och 4 från en annan dator Och jag ligger i soundcard-läget Det här var första gången också Som vi har kört i stereo-läget också Vi har kört mono tidigare Och det här gäller från B och C-datorn Så det är alltså stereosändningar Från och med nu Alltså ja, också när nö när de föredringar har haft föråt det sist fixat nu något tekniskt fel på webbradion. Eventuellt varit för alla tre sändare eller för 88:an men det gick alltså ut över sändaren 88 MHz. Men jag tror inte jag har några bra inspelningar från detta nu i och med att jag kan bara lyssna över internet och där var i alla fall tidigare ett tekniskt fel med ett kraftigt brusande som ju verkar vara fixat nu. Jag ska lyssna lite grann på de här inspelningarna och se hur det låter där. 21 juni 2014, Radiolördag, med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Och vi hade Kent Andersson från Stockholm som ringde in på telefonadaptern här. Och vi har kört från C-datorn. Nu klockan 20.00 kommer Radiolänsman för första gången att sändas ett nytt program varje lördag. Och det publiceras ju då på uh, exponerat.info. Och Apiklats ansvarig utgivare, Mats Degerlind heter han va? Eller Dagerlind kanske. Han var med på Sveriges Radio också här. Men det får jag inte sända ut. Man får ju bädda in spelare och sånt va? Det får man göra. Och uh, ladda ner MP3 och sådana här saker. Men det får man bara lyssna på privat. Det var cirka 20 minuter men det var väl nog redigerat det där. Men det var ju bra reklam för Apixlat också. <laughs> P3 Nyheter kan ni gå in på där. Intervju med utgivaren för Apixlat då. Rådi Länsman kommer normalt sett ut med ett nytt program varje lördag som finns publicerat på exponerat.info är det va? Exponent.info. Och nu klockan 20.00 så sänds Rodelands matt för första gången. Repriser sker måndag, tisdag samt fredag klockan 21.00. World at 8:00 20.00 måndag, tisdag samt fredag och torsdagar 18:00 till 22:00, söndagar 18:00 till 22:00 Alex Jones show. Eh Rodelörda med Gunnar Andersson live lördagar från 16:30. Karpstripan var upptagen eh, Denna lördag Han kanske medverkar nästa lördag Och den svenska sommaren Har tagit semester också Packat ihop och försvunnit Och meteorologerna vet ingenting När sommaren kommer tillbaka heller Så att eh, För tillfälligt så är det inte sommar Ibland kan man se att Kiruna har plus 3 grader Faktiskt Så att jag skulle inte vilja bo där uppe men det finns ju de som bor uppe i norrland faktiskt och till och med flyttar dit upp. Så vi tackar för live-sändningen den 21 juni 2014 och som sagt var det tekniska fel som när refereringen i Stockholm hade verkar vara löst men det är nog några inspelningar här som är misslyckade då. Men det gick alltså ändå ut över 88 MHz den här halvtimmen. Jag hade med oss Göran Lindberg där ett tag från Studiod Frekventa också. Som var våran tidigare sändningsstudio under många år. Då kallade jag också. Vi hade också Gotlandsgatans studio 88 så laddades ner och sen körde vi ett tag från Göran Lindberg sen i fyra år så hade jag faktiskt en egen studio 36:an från min lägenhet i Missamakransen och där har jag ett ul och kvar en liten brun boxar men till knappar och en liten lampa som ska lysa. Den ska kopplas till telefonledningar som på den tiden var kopplat till Caktens tornet taktiskt och i Elinberg kör ju via sån här en ulo. Eh programledning kallas det. Det är alltså en helt vanlig gammal telefonledning med koppar som inte nya frekvenserna får koppla in sig på, men de gamla finns kvar. Så han kör alltså via en telefonledning. Och tillståndet också vi har för Sverigekanalen kallas ju för trådradio. Det är märkligt. Och så säger man väl bra det fast det inte är, det är ju inte fråga om traditionell radio det här. Vi kopplar bort ossar, kopplar om från salmkard till legget input Winamp spellista. Och hörs nästa lördag. Nästa program schemalagt kommer nu klockan 20.00 Kanal 1 och 2 Radio Länsman. Och Jag har några spellistan här faktiskt. Nu när jag kopplar om här så försvinner jag också. Och då första sändningen eh ingen sändning egentligen det är ju streamat eller strömmande. Servern är ju som sändaren. Första gången som vi har kört i stereo. Och det gäller från B och C datorn här. Nu försvinner jag här, ha en trevlig fortsatt Nordisk hälj och bevara Sverige svenskt Har vi inte Lite whisky med en soda vattenvit Har vi inte Och så tar vi väl det hela på kredit Kan vi inte Tänk jag minns en fet och fräckt till ägg Det var länge sen Och till bacon åt man ford om ägg Kan ni minnas såna än Har ni kvar er goda ryska kaviar Har vi inte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 Alltid hör man med en möjlighet att önska sig något gott. Har ni fått någon strömming ropast i kunn? Har vi inte? Vi går hem och dricker te med vinebrödna. Har vi inte? Kan ni bjuda mig en ljus var cigarett? Har vi inte? Då får vi trösta oss med varsin dubbel ett. Har vi inte? Inte sorg gör jag vart smörgås bordet för jag är bra ändå. Och jag spiller inte många ord på min slitna pall, då är det något som har textilkepong kvar. Har ni inte? Men en skattmask i bamburen alla dagar. Det lovar som ni har. Reclaim that door Rock and roll patriots now Red, white and blue Rock and roll patriots, yeah I'm playing for you now Say, I'm a-playing for you Some say they're ours But clearly they're not They're from a different place They're an alien power And that is as plain as the nose on their face They're bringing in laws They're pushing through whores And foes of honor Their secret police Are gonna fill up the jail's bed They do make us fun Rock'n'Roll Patriots, yeah, yeah, Patriots now, red, white, and blue. Rock'n'Roll Patriots, yeah, we're playing for you. Rock'n'Roll Patriots now, red, white, and blue. Rock'n'Roll Patriots, yeah, we're playing for you now. We're a country and we never lose Once a nation now we're run by We want our country by